uživo rušenje svjetskog kinexa u I vam me 23 i 16. večer. Kako ste? Silvestrovo je 31. prosinac. Čitala sam malo i vaše komentare na fejsu HR2 i na ovim društvenim mrežama gdje nas pratite. Nekome je vrlo zanimljivo, nekome malo manje. Znam da je izazovno slušati isključivo govorni program danas od poodneva, ali tako će vam biti sve sutra negdje tamo do 14.15. Točno ćemo znati i sutra kada ćemo završiti. Iznim nam je čast i izazov sudjelovati u rušenju Guinnessovog rekorda, rekorda kojeg zapravo postavljamo mi ovdje na Hrvatskog skom radiju, sto voditelja u 15 minuta, kako vam se to čini do sada? Čitala sam malo vaše komentare, pozdravi i željku, evo Zlata se danas oglasila treća, čini mi se iza podneva i zahvalila na palačinkama koje nije probala i kušala, ali Zlato, evo ti poruka, ako nas slušaš sutra navečer navodno sto 150 palačinki, ne sutra, preko sutra, u petak stiže ovdje na Hrvatsku radio televiziju. E, još vas jedan pozdravljam, ja sam Monika Lelas Halambek, čuli ste i Karla koji me je najavio i predstavio sad je mojih 15 minuta uglavnom vezana uz neku popularnu kulturu showbiz, glazbu, film i slično pa o čemu bi ja drugome nego uh, o tome a bit će iznimno zanimljivo i izazovno govoriti o glazbi a ne ilustrirati ju jer ovdje na radiju znate da je ipak glazba ta koja ne samo da donosi emociju nego i opisuje ono o čemu govorimo a s obzirom da je, evo, 42 minute do ponoći, odobrala sam pjesme koje u svom nazivu imaju novu godinu, odnosno pjesme koje i mi ovdje na radiju, da sad, evo, ne obvaramo, Guinness'ov rekord bi svirali u našoj uh, playlisti. Pa ćemo odmah, evo, i početi sa prvom najpopularnijom, možda najpoznatijom svima, a to je Abina Happy New Year, pjesma koja je prvotno bila zamišljena za film Abba the Movie, snimljena je u i tada se zapravo radila verzija pod radnim nazivom Daddy, don't get drunk on Christmas Day, ubrzo je napuštena, odnosno taj naziv je napušten jer je ABA željela onako jedan ozbiljniji ton pjesmi. Objavljena je na albumu iz 80. Super Trooper nije imala tada veliki međunarodni uspjeh, tek je kasnije s početkom ovog stoljeća postala tradicionalna novogodišnja pjesma u mnogim zemljama a iako on onako vodi u nekom veselom ritmu, u optimističan ton, tekst govori o prolaznosti vremena, o izgubljenim prilikama i dosta neizvjesnoj budućnosti. Zapravo onaj tipičan abin. Balans, ravnoteža između vedrine i tuge, oni koji slušaju grupu ABBA znače o čemu govorim. Ova digitalna era i streaming servisi doveli su do toga da se pjesma počela pojavljivati na ljestvicama gotovo svake godine i to naravno u prosincu i siječnju. Ono što je možda manje poznato je da je pjesma evo rekla sam nastala 80. ali su te godine odnosi u bendu bili dosta napeti, oba para su se već raspadala ili su već bili Razvedeni. Ta emocionalna težina baš se osjeti u tekstu interpretaciji pjesme. Benny Anderson je jednom izjavio da je ritam u refrenu inspiriran južnoameričkim stilom bolera, jer ovu pjesmu su snimili u španjolskoj verziji, ona nosi ime Felicidad. Zanimljivo, iste godine je nastala i pa jedna od njihovih najemotivnijih pjesama u njihovom katalogu The Winner Takes It All. Ali ova o kojoj govorim večeras, Happy New Year, posebno je popularna u Skandinaviji, u Njemačkoj, u zemljama Balkana, zanimljivo i Latinskoj Americi, gdje se redovito emitira baš u novogodišnjoj noći. Iako je danas jedna od njihovih najpoznatijih pjesama u vrijeme originalnog rada, bend je uh, rijetko uključivao uh, Happy New Year na svoju set listu, a kako bi uštedjeli i vrijeme i produkciju, skraćeno novac, Grupa ABBA u istom je danas snimila spot i za Happy New Year i za pjesmu Super Trooper. Druga pjesma u ovom ovom novogodišnjem odabiru je You 2 New Year's Day, pjesma koju je Bono Vox počeo pisati kao pjesmu za svoju suprugu, da, ali tek kasnije je prerasla u političkoj obojanu pjesmu, inspireranu poljskim prosvjednim prokretom Solidarnosti i njihovim vođom Lechom Velsom. I u je tad bio dosta mlad bend, bilo je to 83. godine i taj pjesma postala himna onih ljudi koji su se tada borili za slobodu i demokraciju u zemljama i za željezne zavijese. Nastala je tako da je Adam Clayton eksperimentirao na probi i slučajno stvorio taj prepoznatljiv uvodni bas. Ostatak benda ga je odmah preuzeo i razvijao a još zanimljivije je da je u samom studiju prilikom snimanja pjesme Bono dio lirike otpjevao bez unaprijed napisanog teksta, dakle improvizirao je u potpunosti, samo je slijedio tu emociju melodije i kasnije je tekst tek minimalno dotjeran. Zanimljivo je i da je spod sniman u Švedskoj, nije recimo u e, Dublinu sniman i tamo su bili dosta ledeni uvjeti ako se sjećate, vi možda nešto starije generacije e, kako izgleda video spod za pjesmu New Year's Day, onda tamo vidite članove benda kako jašu konje u snijegu, ali to nisu članovi grupe U2, umjesto njih angažirani su kaskaderi jer je jednostavno bilo previše hladno. Uh, New Year's Day je single grupe U2 koji je ušao u britanskih top 10 uspio je ući i na američke top liste što je zapravo tada na početku 80-ih bio raritet za jedan rock band iz Irske, a njihov producent Steve Lillewight koristio efekte i mix kako bi pjesma upravo dobila taj jedan zimski, tmuran i pomalo distanciran ton što savršeno odgovara i temi. Naslov može varirati jer pjesma koristi Novu godinu samo kao simbol novog početka, a prava tema je politička borba nada i otpor. Zapravo smo grupu YouTube kasnije kroz neke njihove druge radove isto tako promatrali kao angažirani band ali ova priča je nastala sasvim slučajno da je eto New Year's Day prerasla u politički obojenu pjesmu koja je pratila taj poljski prosvjedni pokret Solidarnost treća na listi nama i vama vrlo dobro poznata Old Lang Sane onako malo je tugaljiva u originalu ali Bavim se zapravo verzijom koju je Mariah Carey objavila na svom albumu Merry Christmas to You iz 2010. -te. Dodala je još jedno ime uz to, a to je New Year's Anthem, odnosno novogodišnja himna. Objavljena je 2010. zajedno sa nizom remikseva, a za razliku od one tradicionalne, nostalgične i pomalo tužne verzije. Mariah je napravila modernu house dance pop adaptaciju sa onim bržim tempom i naravno onom parti vibracijom, atmosferom koju je zapravo željela prizvati kao Silvestrovo i sam doček nove godine. Originalna pjesma potječe od škotskog književnika Roberta Burnsa. On je 1788 objavio tekst pjesme koji se zasniva na onoj starijoj škotskoj folk melodiji. Izvorno pjesma ima duboku sentimentalnu vrijednost jer govori o prijateljstvu sjećanjima i vremenu koje je iza nas. A ideja je da se ne zaborave stari poznanici, uspomene i veze. Zahvaljujući u tradiciji Old Lang Sane se gotovo automatski pjeva širom svijeta na doček nove godine, često baš u trenutku odbrojavanja do ponoći, a to će kod nas biti za jedno 37 e, minuta. I zašto je posebno e, zanimljiva? Evo, dogodio se i jedan viralni trenutak e, ovog singla, Marajnog e, za Novu godinu 2021. Ona je objavila video u kojima kapela pjeva Old Lang Sane, ali onda tijekom izvođenja zastala i rekla da ne zna tekst, jer zapravo se uvijek bojala pjevati tu pjesmu jer nije znala pravilno izgovoriti naslov. I to je naravno nasmijalo njezine obožavatelje i mnoge u publici i postala je snimka viralna. No, unatoš kritikama i različitim mišljenjima o njezinom dance aranžmanu, Mariah Carey rekla je da je namjera bila da pjesma ima slavlje i radost, da Nova godina ipak bude slavlje života, a ne melankolična, tužna pjesma. Eto, pokazala je zapravo kako stari klasici mogu dobiti jedno sasvim novo ruh, i kako su namijenjeni jednoj drugoj publici, jednom zapravo drugom društvenom trenutku u ovoj priči to bi bilo novogodišnje slavlje i zapravo pokazuje koliko je kultura interpretacije vrlo fleksibilna, dakle jedna klasična škotska pjesma postaje pop dance novogodišnja himna. Evo na sad do nešto mlađe izvođačice, Taylor Swift koja je pokorila svijet pro, proteklih godina I ona je na svom albumu Reputation objavila pjesmu naziva New Year's Day I s obzirom na to da je taj album bio dosta mračan i onako imao je dosta agresivan ton Ta pjesma dolazi na sam kraj, smještena je zapravo na sam kraj albuma kao smiraj cijele priče jer je tiha, emotivna i vrlo intimna Temelji se gotovo isključivo na klaviru i vokalu, što je neuobičajeno za album Reputation i naglašava baš tu iskrenost teksta. Ne govori o glamuru u novogodišnjoj noći, već o onome što dolazi nakon toga. A to je čišćenje, dakle hrane, boca i ostaloga što se nakupi u stanovima i kućama nakon proslove u one čišćini kad ostanete sami ili samo s nekim, ovisi. Zapravo je metafora, kako kaže Taylor Swift, za pravu, zrelu ljubav. Fanovi je smatraju skrivenim draguljem, jer nije bila veliki singl, ali je izuzetno cijenjena među njezinim obožavateljima i često se navodi kao jedna od najboljih pjesama na albumu Reputation. Iako je tiha i melankolična, često nađe svoje mjesto na playlistama za Novu godinu upravo zbog te svoje emotivne i reflektivne atmosfere. New Year's Prayer... To je sad već peta pjesma po redu o kojoj vam donosim priču, Jeff Buckley stoji iza te priče i to je jedna vrlo zanimljiva e, pjesma jer je u pitanju narativna pjesma, odnosno kako je englezi kažu spoken word pjesma, više nalik poeziji i molitvi nego pjesmi, što je čini jedinstvenom u njegovom opusu jer je tekst zapravo intimna molitva za novi početak. Sloboda od straha, kreativnosti, duhovni mir, djeluje kao uvid u unutarnje borbe i nade, nema one klasične instrumentalne pratnje, evo kao što ja imam ovdje ispod ovu podlogu, nego je naglasak gotovo u potpunosti na njegovom glasu i riječima, što pojačava osjećaj iskrenosti i e, ranjivosti. Šira publika upoznala je tek nakon njegove smrti, nažalost, kada je uključena na kompilacijski album You and I 2016. što joj je dalo jednu dodatnu emotivnu e, težinu. Iako se naziva molitvom, tekst nije vezan uz određenu religiju, to je zapravo jedna univerzalna refleksija o ljudskosti, umjetnosti i samospoznaj i pokazuje koliko mu je bila važna književnost i poezija, a ne samo glazba. Često se ističe upravo kao dokaz da je bio umjetnik izvan žanrova. Umjesto slavlja je i euforije, Jeff Buckley novu godinu doživljava kao trenutak tišine, razmišljanja, dakle introspekcije i unutarnjeg resetiranja. Iako manje poznata široj publici, među fanovima naravno jedna od njegovih najdubljih i najdirljivijih snimki. Idemo do gospodina legende, Binga Krozbija ali ne s onom koju poznajete jer taj je vezana uz Božić nego Let's start the new year right koja dolazi iz filma Holiday Inn iz 1942 u kojem Bing Crosby klumi s Freda Stara isti film donio nam je ovu legendarnu koju sam spomenula White Christmas i ona je postala zaista božićni standard, ova druga nije postala toliko standard, zamišljena je kao optimistična novogodišnja himna, ali nalazi se na soundtracku toga filma i tekst odiše vjerom u bolju budućnost, nove početke, ostavljanje problema iza sebe i e, mnogi glazbeni kritičari kažu da je posebno značeno u karijeri i diskografiji Binga Krozbija jer je pjesma izašla i film u vrijeme uh, drugog svjetskog rata kada je ljudima zaista bilo potrebna uh, nada, optimizam i pozitivne misli uh, jedan od najvažnijih skladatelja u povijesti američke popularne glasbe when Berlin napisao obje pjesme, dakle i White Christmas i Let's Start the New Year right, baš za ovaj film a donosi nam taj jedan krozbijev topao, opušten, prijateljski vokal koji pjesmu čini utješnom i punom nade bez one pretjerane e, dramatike. Redovito se nalazi baš na novogodišnjim playlistama. E, često je čujemo i u filmovima i u televizijskim e, programima, a u filmu se izvodi u elegantnoj koreografiji što dodatno naglašava upravo taj staroholivudski šarm. Dakle, umjesto buke i slavlja pjesma slavi mir, red i dobar početak što je čini bezvremenskom. Evo i mi danas govorimo o glazbi, bar ja u ovim minutama koje su pripale meni a ne mogu vam ilustrirati i to je možda najizazovniji dio moje današnje priče jedna novogodišnja refleksija još ispred nas nije slavlje u pitanju a Barry Menelow jest Just another year dakle melankolična introspektivna pjesma o prolaznosti vremena tematski izrela koja govori o tome kako unatoč nadama se stvari često ne mijenjaju baš onako kako želimo i zbog toga je mnogima vrlo osobna. Objavljena je 77. a Barry Menenlov s njom se pokazao kao jedan ozbiljan autor, donio je tu jednu tamniju stranu svog autorstva i mnogi zapravo ovaj hit vole slušati baš kao na neki način onako distrakciju od ovog veselja ili partija koji nas okružuje baš na Silvestrovo u novogodišnjoj noći. Možemo reći da nije neki tipičan uh, menilov hit. Bliz kraj uh, mojem izlaganju imala sam još nekoliko pjesama na ovoj listi, ali završit ću s jednom koja zapravo možda i nazivom i imenom autora vas neće na ništa pocititi, ali ako je negdje čujete Onda ćete se sjetiti da ste čuli u nekoj reklami, motivacijskom videu ili u nekoj montaži Tim McMorris je u pitanju The New Year's Song pjesma koja je svoju popularnost uh, upravo dobila na servisu YouTube, na TikToku i na vlog videima, posebno onima koji obilježavaju kraj godine, kraj nekog putovanja ili neki životni rezime, kako želite. Pa ovo neka bude moj rezime za kraj. Uh, ja se nadam da ste s nama od podneva, znam da je jako teško slušati radijski program izuz, i, isključivo ovako govornog formata, bez glazbe, bez snimljenih priloga, bez ugovornika, bez naših slušatelja, ali znam da ste s nama jer čitala sam vaše poruke tijekom poslijepodneva. želim vam sve najbolje sretnu novu godinu sretnu uspješnu 2026 budite s nama i do kraja ovog pokušaja uh, obaranja Guinnessovog rekorda jer s vama ćemo biti u maratonu ne samo do sutra, nego nastavljamo i dalje Prepustit ću sad mikrofon svoje kolegici Ivani i što reći na kraju nego sretna vam nova.